Càpsules musicals de jazz amb Rafel Corbí, avui, amb el disc Travessures, de 2019, a càrrec de Daniel García Trió. Travessures és el títol del disc de 2019 de Daniel García Trio, a través d'un segell radicat a Alemanya, ACT, que sempre ha mostrat molt d'interès per la música feta a l'estat espanyol. Aquest de 2019 ens portava Travessures, un enregistrament del pianista Daniel García. En Daniel comentava que el flamenc i el jazz John Germans i sembla molt disposat a demostrar-ho amb aquest disc que estem escoltant. la línia d'altres grans com Chano Domínguez en o Marco Mezquida Daniel García en aquest cas recolzat amb dues personalitats del jazz com Reynier El Negrón al contrabaix i Michael Olivera a la bateria i el caixó i la presència de Jorge Pardo a la flauta en dos temes ens acosta, ens aproxima amb aquest món amb gran sensibilitat i molta de virtuosisme Daniel García és un d'aquests personatges que s'ha vot en la música de la seva terra i combinant-ho amb algunes influències del jazz. Es diverteix i ho expressa amb una sèrie d'emocions netes, amb una intensitat rítmica, una riquesa melòdica i una delicadesa quan es necessita. La música és una espècie de post en jazz flamenc, vitalista, ple d'una força expressiva molt vàlida. Hi ha qualitat amb la seva proposta. Daniel García va néixer de Salamanca en l'any 1983 va estudiar al Berkeley College de Boston, on va ser triat per al pianista de jazz panameny Danilo Pérez, a dirigir-lo. L'èxit no va tardar a arribar. El 2011 va rebre el premi a la millor interpretació de jazz a Berkeley. Posteriorment, ha tocat amb músics de la balua d'Arturo Sandoval, Greg Osbio o Perico Sambit. Onze temes són el repertori d'aquest Travessuras, que comença d'una manera impressionant, amb un homenatge a dues figures de la talla de Paco de Lucía i Camarón, amb el seu poto de ràbia i miel, el que segueix un record personal en Oniria, que estem escoltant ara mateix de fons, on apareixen les veus de Daniel García en 3 anys i la seu mare. Les altres composicions són del propi Daniel García i ens mostren les múltiples facetes d'aquest músic que ho amb molt de gust el gran mestre català Frederic Montpou, en, four, en quatre temes, anomenat Dreams, somnis basats en les peces de la música callada del mestre català. També ho fa amb un Dreams of Miles, inspirat amb la solea de les Sketches of Spain, i també fa una de les alegries per Aveiro, o un tango en La Comunitat. També hi ha lloc per presses tradicionals com Bingo de Moller. Amb aquest trio perfectament que aporten perfectament integrat, que formen Raniel, de Rainer i Michael, i les aportacions d'en Jorge Pardo. Un Travessures, que és un gran catàleg de la disposició i valua d'aquest jove Pianista, excepcional a ell i que ens acompanya amb la seva música. Una de les peces més interessants de la cultura espanyola que ens pot acompanyar amb aquestes peces. Daniel García Trio amb el seu disc Travessores.